Siente le karate han haritzen duzu e jsrrtegia saio informatiboan, eta bueno euskera en egunaren inguruko pues al viste ta, ta ondoren ba orain ja ba bueno euskararekin zerikusi handia dauka Ba, azokara, juengo, gara, eta horretarako nola ez, oztogunero, gurekin hemen, egoten den Imanol, bainon, zinobeto, bai, berak literatur txokoa egiten du, oztogunero, eta Durangon literatura, eta literatura, eta literatura, eta beste gauzak ere, egoten dira, bainon, bat, literatura. Eta so, telefonaren bestaldean, so, so, Imanol, doka guk, aixo, so, Imanol? Bai, bai, esapet ene insezun disco que bai, es hazte risco again. Esas disco, ah, que ta bueno ta cosa que, hago baita Eta bueno gero gaña, sube, que no orden zurekin bukatu vas en pronto a socas comerciala le buru se teguin que ah, dena eh. dena completo, gar... gero jarriko jariko dugosito perfecto durango la juteco, vale. Ah, eska, ah, eska en alguna serva teguin duseur, ninguno horretan edo penche tu. Bai, bai, bai. Eh um eh, Neri eh eskola baten ipuña contacto lasiscate gurazo, ei, bai. Goiz oso, kompleto gidego. Ah, nola saizun gustatzen bat ere hori egitea, pues klar, gaizko mozinen. Bai. Bai, baina gero paritxo bat, bonboitxo batzuko, zegin nipoztuzik. Daumeak ere pozik. Bai, bai, eta guraso gede, bai. Jaak inaidega sekundatu jason? Hmm. Detiko, ha, ba, munduan denak izketan sekiten garaian, da, ipuin, hola, hausko traditzioko ipuin batzukin lotu dut iskat, eta garaian ere laneko liburutegi ambulantekin jarraitu dut, eta, ba, medico puñal o berrerik ez ara estola tradicional a txausko oh sondo bueno orio eta ben eta ordo anasma gure asmoa da ja ostir atleta ba, horrengo arte bitarte Durango, ba, gausa, pilla, dira, erosteko, eta, bueno, ez dakitoz ondo, da, aurreko asteanak indugin inzun, zerrendatxo batek egiteko, eta ez dakitoz ondo non hartu anartu duzu, edo berritik sarrera, txikitik txikitika hondira, alaskerretik eskubira, edo merketik garestira, ez dakin nola jongo zaren, baina, piska badenetik aipatze, aipatzeko eskatu geninzun, orduan, ba, ez dakin, nola genasiko zera, venga. Bai, ba, ba naiz, e, itzuten batekin eta oso aktuala den gai batekin, da... E, formato ba, e, ilustratuan dagoen e, liburutxo bat, bueno, 60tik orrialde ditu. Akin Iesi du izena ai Akin karekin eta M bukaeran, Akin. pertsona izena da. Eta e, da e, aur gerra gerra bat irizena herritzki batera eta aur batez ba errefuxiatu bezala IES egindar. Eta giezan eh e, hau du du voice eta oralo zerrbait abizeneko zuen, eta hau egin zuenean ez dakiz bogoan zuen Siria baina eskematen du Siriako gaurrengo gertakarien kronika bat eta eta oso ongi egin dago dago bai narratiboki bai marrazki aldetikan askatso da trazo askarrekin egindako zeba da irudi mota bat eta eta benetan gomendagarria literarioki eta gomendagarria ustela ere gai bezala nikuzet eh ba de non conscien, ba eragitzeko eta gogoan itsateko moduko eh gai bat delako, ezta? Uh -huh. Eta liburu hau irakurri daiteke, un urtetik beran, no bai, bai, bai, eh hombre, había apuntua, esa en esa que aglín de de tikasita, allí mudado, urtetik dira, ezta? 8 eh, urtetik, gamar urtetik aurrera, ba ba ya ba mugari gabe, eh, mugari gabe. Se bueno, Historioa esan dute hirurogeita piko orrialdetan jobanatu daean, Norgetera izango ditlitzateke horrialde bakoitzean e, komiki batek bin bat e, eta bat gertatko balitz du zela. Eeta oso na, narrazioak testu gutxi du nahikoa, nahikoa adierazgarria da ere testua. Har Har ni joa, ah, zakin mm. bomar minuettan erres ira guztu da baino bueno, impactantea da eta... Ez, da, ez dago gordinkeriari gau regun tele diario eta hainoikoa eh, den gordinkeriari, baino bai historioa, bueno, pixu, pixu ondia dut. Iru ondia dira, baina unibakarekan bueno, ikusten dut sala hemen, interneten, Vai. eta Vai. eta txikian gainera, eta baina txikian dut ondia gori lortu, baina ikuste dela alako lerke eta bezala urrunean, esetxean artean, eta Vai. neska mutiko eta beste beste Vai. pertsena batzuk iesian, es? Iesian. Yeah. Bai, bai, eta haurrak bueno, bere bere senideak galtzen ba, ditu, ditu topatzen, eta zuan bere, bere iesaldian ba, hain hainbat pertsona launduko diote, eta beak ere bere gurua ba, aurrera tera berko du, eta txaten ditu, eta ez da, haur bueno, batek jasateko moduko e, zea bada, kontaketa bada, ez da gordin keri hautsa, baina on, historioa, Bueno, ha ba, dramático. Ba. Vale, va a seguir a Idazle urte teigo ora koekin, ta ca un poco, eh, si das levatekin, eta bueno, ba, tokatzen dela gonikus de, de rigoresto delago, euskadi xaria irabazi duen e, liburua, argiaren alabatzen da. Eta nik usteet haure aipatzeko eta atzokara eroste dagoazinen gogoan harteko moduko liburua dela. Eh? Argiaren alaba da, eh, Bicenta Antonia Mogel, eh, Euskal eh, Idazle bat, eh, emez hortzigarren mende bukaera, emez hortzigarren mende aziera, eta or, arte hortan bizitzena, eta ez oporen faulak euskera azkarrezituna, eta Euskal emakumeen artean lehenengo idazlea ez ba, ba, bigarrena nah, baino Euskal letretan nik zenango nuten lehenengo emakume dena, horurla izen propioz uh -huh. agertzen dena. Eta egin du biografia fikzionatu bat egin jolandarri eta e, nore jolandark ba, kokatzen gaitu bere garaian bere giroan eta berari buruzko ikerketa sakon bat egin du, Be esan txapela kentzeko moduko du kerketan bat egin du, eta hori ba, dena ba, ba, fikzioan jarri du, baina oso egitura berezi batean, horiako berri kerketaren kronika ingo balu, ez bai, eguneroko baten itxura du, eta brau azaletan manatu, dago, baina naineko da egitura. Baina, bueno, oso na, informazio asko, dukak oso jakin garria, eta euskal herriko bereziki dizkaiko, eta markina eta bilbo inguruko gizartearen berri, ematen dugu, baina informazio askorekin, bai. Mm. Hau pixka bat elduago entzates. Bai, haun berez gazte barruan kokatuta dago baino, helduentzako ere balio du. Eh, gazte eta eldu da dago baino, bai, hori amala o amasei urtetik horako entzako da. Bai. Bale, bau, ondo argiaren alaba, Jolanda Arrietarena, ta venga, bai. irugarrena. Irugarrena beste itzulten batera pasako gara, eh, ikaro du izena, ikaro, ez da, 13. mito ago bezala, eta kaso netan gaukagu e, algun ilustratu bat, e, limieta malauko e, e, sari xaria irabazizuen algun ilustratu betan, eta bueno, badai historio bat, badai bada, bada oso, bueno, iraokitzailea, eta ez dugu esan nahi, trama ez detarritu nahi, baina bueno, e, gomendagarria, bai ilustratzea dengatik, eta bai gidoia bitxia dela Nor da ilustatzailea? Y gasme telestructele Federico Delgado izeneko bat, Necobar e, España real de que está aquí hay algo dice ahora no va a te saqué eso de Salamanca de esta que estoy por no va a te Está agitalechera palmera ere pisca van es aurentza ko esa u bat ere lo agunte es es, e, ez, ez. es, es. E, Vale, pues ya denetik egin duzu, ya komiki bat ere, bai, bueno, orain ya, a ver, laugarrena, zure eh, Auskal Osmar Potentzian, ya kan poti kan Euskal Herria Torresera, Euskal Herria Espainaldera, orain ya norasas. Pues, Euskal Herria Gatoz Berrizere, eh, mi, eh Castillo Suárez, eh, altxasuko poetaren eh, narratio labur bat, baina oso, politxa, oso, bueno, eh, ondo kontatutako historio bat ezakasenetan da... Eh, E, agurtzan ditzen den eskatu baten e, kronika, e, liburan ditzen da, agur, agur. E, agurtzan eren lagurtzatena, agur, Orban, mm -hmm. agur, agur. Eta ereinek alberatu da, eta da, ba, a, bere gurasoak banatzen ari dira, eta agurtzanen nola sentitzen den, eta bizka hor, ba, aur baten ikuspegi batetik kan, e, ba, banaketa baten berri e, ematen zegu. Eta, bueno, ez dago, hainen darriz ez dago, lako, zo, soberako dramatismorik, e, nahiko modu txukunean, e, ba, jorratzen da gaia, eta gomendagarria da garria, liburuen artean, e, bai, bai, gomen da garria. E, ordenak ere, gauzatzen berez, e, ordenak ez du esan nahi honenetikan berari garela, bezik eta gehiago igual argitalten unetikan aurrera, e? Eh. Baila asi eran eta gero urtean zer ba aurrera gofetzak aurrera eginala horren arabera egiten arienez bai hau da argitaratu zen. bai sera orakoan esan esun gomendatzeko ba hola ba erosidetza batzuk edo goia pizka badenenentzako bai. ehz denentzako sanguen eh, esun baita erosil bear dugun baten bat esatea ez dakit hori ere eginduzon baina orain gose santako dira Elburua da ba, amaika amabia ipatzea, eta guztiak ere nire ustez gomenda garriak, erosteko modukoak, eh? Vale. Eta gero ja bakoitzak, ba, gaiaren ero interesen arabera, ega ba, bakiz, ala, haien e, amaika liburua erostea asko bai, bat. Bai, hurregoa beste itulten bat, birgil txiki, birgil, birgil, ez ari nola, oskatu berdan, e, eta ba, Em, idazle Danimarkako idazle ja azendu baten e, obraren bueno alevas beres dederasi publica su diskiotekea sanik bat aipatzen ez baino onietako deoze inere oso momentagarria da argitaletxea sushi books galiziarra da eskeraz argitaratzen da no? oso curioso galiziarra hores ke bai oso bueno, egiten dute galiziaraz esezik ez eskeraz ere liburuak argitaratzen eta Eta, vamos, lan txukunak. Eta, kir, ole leuen kirkegar behitzen da idazlea, e, eta bithiltziki, esaten ditsa da, e, ba, aur, aur biurri baten e, kronika da, <laughs> Au, bai, bai, oso, gogoan garria, ondo batzateko politikoki bateretu zenak ez dinen aventurak, eta eta ez, bithiltziki ez da, bezala txek politiko biztuzena, bere, hor jale, eta gomazkotazan, eta Alfred, eda, ba, ba, beste batzu, vai, eda, ustu, a, eta, baure, beste batzuk, eta Albert. Uztu temen, haipatu zenula 8, errinose dute arena, errinose dute, ustu temen, hain dela ia eta batzuk jaur, haipatu zenula. 8, 8, Bai, bai, denak ere, ze aldetikan, pertsonai, karakteristik aldetikan, berdinak dira, eta historiak ere dena gira oso biurri, oso gamberro, bueno, nik uste, aurrei, eta eh, eldu, eldu gamberro eta biurri ere gustatzeko moduko historia. Vai. Mm -hmm. bueno, Urren goa horre egin dezagon, izan daiteke beste euskal izazle bat, mire nagur mehabe, hauele poeta bezala ezagutzen duguna, hau literaturan narrake behiten dituna, eta idatzen zuen narrazio bat e, bihotzak dun-dun deitzen dena, e, eta hauele maiatzalera edo kaleratuko zuen, eta ha, osongi dago, osongi dago, da e, neskato gaten urtebeteko kronika, eta, bai, e, modu, bueno, mire nagur mehabe gratu ida eta modu at batean kontatzen ziguen eskatonen ba, hainbat bizten eh? eta beneeta bueno, ba, ba, tipkaa dauka testu mota asko ditu eh, poemak ditu kantak ditu eh, gero, egitura atalekakoa da eta orden den irakurketa erres bat planteaatzen du beti ere hamar dutetan hamar eh? dutetan jartzen gara liburu honekin ere. Mm -hmm. Elkarrek argitaratu du, eta bihotzak dundun esan, be. urmea beha. Bai, ustuta goeire aipatu zenula hemen, ustut ere... Bailtetan. Bai, asala bai, bai. ikusten ari nintzen hemen eta bai, bai, bai. Tuta, hainbeste ba. ukitzen ditugu eta hainbeste aipatu ditugu ya, ja, urte aguetan edo urte gozoan, ba bueno, baina gero, asala ikusten duan esaten, bai, bai, hau bai, hau bai, ha. bai. Urru guai, zena egiteke beste itulten bat, eh, Alicia, Alicia eh, lurralde mire jarrian geneukan, orain arte, ez da, Manu López Gazenik itzulizuena eta egizan zen oso trinko, oso barrokoa, irakurtzeko zaila. Eh, no? Hola, garbi esan da, <laughs> atzere amaten zuen ere, hain trinkoa zen. Eta orain, Manu, Manuk, Manu López egin du beste itzulpen bat. Baina, Alicia lurralde miresgarrian beharren, Alicia herrialde miresgarrian ditzu dio. Eta izenburuan aldaketa egin ez Barroko mamian ere beste modu batera tratatu du testua. Askoki zera accesibleago egindu, e, irakurtzeko erresiagoa eta testo honekin ongi pasatzeko asko ere aukera gehiago ematen dituena. Ez, izan e, dugun bezala aurrekoa oso barrokoa zen, naku honetan, ba bueno, e, izkera jaso izaten jarraitzen du baina, baina ez da ez da zainundi aurreko ura. eh? Azko zere eskura errexagoa, azko zere divertigarria goa, dudarik gabe. Ba, bai. haueres, Manu bai. Manu López esene baita, ez, ba, aur literatuan eta gazte literaturan, ba, bueno, oso, oso, bai. baita, eres, lan lan askot, lan honak egin dakoa, ez? Bai, baita bai, baita baita. Baita. bai, bueno, nere guztorako denetatik egin du honak bezala, bizar bat zutuzki gustatu baino, bai, e, itzultaileu bezala, de xente ari da espaldion eta, bueno, Aliziaren kasu honetan, niretzeko bete-betean asmatu du. Uh -huh. Ale, jas da, que zo magoa zen, du, kontua, zu badakezu, yeah. zo magoa zen? Bai, lau itzulpen egin ditugu, ta iru eskaldun, hauren, laugarren eskaldun eragoaz, laugarren eskalidaz lea, bragitalpen bada, kokodrilo aue azpian, oh. krokodilo aue azpian, eta hau, aspaldiko narrazio bada ez da, korratuko zerazdua. Bai, bai, bai, hoendikan, nire ze miran eh, aue azpian bizida, hoendikan, hau, bai, <laughs> So, berak, hori, esatu berak. Berraki kokodri lagu den, edo beste muamu baden. Baina, bueno, alakoren bad, bere lenguzunen baditzango da. Ba. Bai, bai. Ha, berrak azte literaturen barruan sartzen den narrazi bada, edo haurtzaro eren bukaeran, edo... Eta berrar gitarretu induze, bukaeran eh, mariasunek dio zea bat, eh, kokodriloen eh, elkarrezketa bat, edo egiten diotanak egileari, eta, bueno, eh, ba, testoa berraskuratzeko aitzakipo giteizan da, ezeka, nahi. Uh -huh. Bueno, urrungoa. Claro eman daña el avance honek ere sari sari gordezka. Ba, bai, ba, ba. ba, garaian sariak iraitsi duten, eta bueno, ma, Mariasunek eh ba garaian sari asko testo desberdinenetik iraitsi ditue eta bai, eh honek zene berea merezi sentuen. Mhm. Uh -huh. Bai. Bai. Ba. Ba, ba, ba, ba, venga. Urrungoa. Artz txiki. Artxiki, artxiki, jo... Artxiki, marrazki bizitunetatik ezagutzen dagoen hori? Dai, bai, bai. Baina hori berez oinarretuta dago, irurogei garren amarka da, teirurogei tamargarren amarka da, ozaren mendekoa, klaro, eh, garaian eh, amarrurtez, bos liburua argitaratu zitun, elze, jomelun, minarik izeneko idazleak, maurizendaken irustazioekin, ba, artxiki deitzenan pertsunaiaren inguruan, eta bos liburuek, eh, bueno, marrazki bizitunetan... E, agartzen diren historiak nola bitere dira, baina e, nik nire iritzi apalerako bintzat, e, ba, bueno, e, bai, e, zeat, e, formatoletikan eta bai e, egitura bera, ba, daukan egitura, azpitik edo atzeti daukan egituren oso gomendagarria den obra badatzen, nola bitere aurrbaaten unibersoen deskribak egiten du eta Eta horrentxe, papamila kalandrakak eskere ere karri du, lehenengo aldiz, horreinak e, ez denekan eukera erik eskere eta kisto ne dizio txukuna, merezidu, merezidu, bos lehi dira. Hori, etxean, ez, etxean txiki-txikiadu dutenentza eta pentsate nah. du txiki-txikiadu dutenen, eta kere e, telebiztan maiz ikusiko itustelar txikiren, posak nah. iso bak. Undaka kapitula ba. gutxene bazietun arrek. Oh, bai, egoran bau, arrekin baita lez, gero eratzerakoan edo irakurtzeko hando, ez? Bai, bai, bai du gari gabe, du gari gabe. Bai. E, Urrungo, Euskal idazle batena, suga ardu izena, Ramon Olasagaztirena, Ola Ramon Olasagazti ikazetari eta, bueno, idazle bezala ere aritu gana, eta, suga arra da, eze bat thriller bat, in da rikerketa bat eta ba, oso ritmo bizikoa, eta irakurteta erresekoa eta eta gainera sea e, bat e, Bruno Hidalgo izeneko bat e, ba bueno kapituluak goitzen irudi bat hori besterik ezta da la eresten dizkia baina e, ba, oso maitza txukuna eta bueno genero aldetizan aur literatura nes hain erresea topatzen orlako orlako generoa eta eta benetan merezido Merezi du. E, da protagonista neskato bada eta berean aia e, batean e, iltzorian jarri da. Eta neskatoak ikartu berdu zagertatu, nolatan e, ba, nolaitre denboran azer egin berdu, eta bere, berean ariaren pausoak e, berre daiki berritu, ba, jakiteko, deskubritzeko zerk jarri duen iltzorian, eta beraz, ba, senda bide bat, edo, baldin badago bintzat ba, topatzeko. Uhum. eta ba ondo ondo ondo xa xugarri ze murua ba, pertsonaia mitologikoa da nah, ba no ez etere mitologiari mitologia liburutze egiten zentsu ba hori bai pu incenso fatean eta bai gehiago sinismenak, edo siliskeria eta horren inguruko algum arketatxo bat ere badauta interesantea, sante Oh, Ia bueno, ta... bukatzen ari gara. Ia ah, ba, bukatzen ari ondo, ondo, ondo. Baina, bueno, olendikaren... Itzulten bat eta euskal idaz de bat, eta jesna. Venga, ba, nahi duzuna artikasi. Ia, itzulten azkeneko, itzulten nahi patuko beguna sigarra nahi zango da, ozeko aztia. Horide, dela gutxi, zegin genuen hemen. Aha. Uh Horide. -huh. Ba, ba, bai, orain dela gutxi kalera etua bat, da, denon artean argitaletxeak, eh, Juan Cruz higera biberen itzultenarekin eta... Lekulako liburu gomenda garria da eh, Boz gora aurre Irakurtzeko bikaina eh, Bueno, demora de txobat Emango dugu, Irakurtzen, obra Luzi xamarra da eh, eh, Eztakiz berreun bat ordea lehe Eta Eta oso ongi itzulia dagoen Eta berez obra jatorriz eh, oso interesanta denez, ba, bueno eh, Iritzen zekei patzeko modukoa dela eh, Gure erosketa zerren dan apuntatzeko modukoa ah. Ozeko aztearegarria Bai, al, ala alkikoitzen burua ez da. Bai, bai, bai, bat zenait lehoi agertzen dela hor, ez bere. Bai, e ere, elen audio polaren ilustrazioa bai, jokoak dantzen da. Claro de Nabelza se anta. Bai, bai, andre la gocha de tuñen aurten egin dugu beraz. Bai, va Sarokoa la, bai, Sarokoa hiru lado aste eingo genun, bere berai Eta horren ba gaitzen zaigu bat, ez da? Ba Azkenekoa. Bai, ba eta joan den aztekoa da. Justin Iriart. Ah, bai, hori, hori, hori. Horrez bueno, dugu ez da bilatu behar. Bai, joan den aztekoa. Bai, ba ba komiki bat, laro ibarren amarkadan zehar argitaratutakoa, eta sekulako ospea emantziona, e, ba, egilei emantziona, e, muro eta arriet, eta bai e, gaineran iku handen aztean e, gutxegite bat edukin nuen esan nuen abekomik aldizkarian kaleratuz ustela Justin Iriart eta etzan egia etzan egia e, torionez e, Igor leturia deitzen den komiki zale batek bere, bere blogean orain bere aipamena eta aipamen hori dago zen konturatu nintzen Igorrek jadirazten du lago abekomiken ez baizik eta ipurbeltzen kaleratuzan ipurbeltz bai, bai. Baina nintzen begiratzen ea ze jarri genungu hemen zeren, haber, oen txenoa begiratzera, eta ez daki jarri genuen, zeren, gero, zuke sandakoak pixka lagurtu egititu forrian jartzeko, eta bain begiratzen ari ba, naiz, ta ta ta ta ta, ta honetan, orrien dela ogeita marbat urtea, argitaratu zen, komiki baten edizio berritu izan duizpide, iman olek, ez, ez du esaten egin esate jarri genuen, beraz, ba, beraz. Baipur beltz da. Ueforriak, mutxinaz ez genuen ezel esaten, hor, zuzendu genuen ja, betu, sederki. Bien, ondo, Oida, onda, onda. ondo, ondo, ondo, ondo. Zubai pizkorra. Hoi da. <imitza> Laburra egitea gati, bak, iso. <imitza> ba ba eta hori da, azkeneko, eh, bueno, justin miriar, balea arrantzale baten aitzakitan, eh, da, bost, amentura, edo bost, taletan banatutako historio luze bat, eh, liburu mardula da, komiki, komiki bada, Eta, bueno, haitzaki ba, horretan e, ekologiari buruz, eta euskal balea arrantzalean e, bizitzari buruz, eta euskal garai hartako historia sozial eta politikoari buruz, hitz egiten zeigu. Oso modu ez dakit, e, literarioan, baina oso modu in, informatiboan aldiberean, e, erabat, e, ba, ikomenda darria. Kabitatea dutuko, nazioa artean, pentsa, eh sei edo zortsi ez kontzatara ingelesa alemana eta abar itzuli zuten zaleratu zenean ez da gutxi eh hori uh -huh, ezkale eh, irazbe komiki guchik komiki, gille komiki gilles guchik lotu zertzerbait claro dira namak ta komiki gilles dena kere guchik bai bai guchik oroaz 6 8 zortsi kontzatara gain gastelera edo Baina zazpizortzi asko dira. Bai, bai, bai, bai, bai, ez eh, sekulako barrakazte dukizuen. Uh -huh. pues, pues, pues, pues oso, ondo, ez dakit, eskerrik asko. Gurekin egoteagatik, ez bizu eh, galdetuko ea bat emataztu duzun, segura eskibeste amaik esango dizkikuzu, bestela. <risa> Am Amabizan dira. <risa> Amabizan dira, ondo, ondo, ondo, dozen atxo bat. Oen. <risa> Soxea, que es el txetsu apuskatu barko dugu, haue dena kerosteko, ze amabibide... A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a. Amabibidea. Amabibidea. Amabibidea. Eta, ez dakita, lortuko dugu. Baina, bueno, bueno, ba, batzukala ere, ez gureka ja batzuk batzukadibizai patuzun artxikita hori, ba, bueno, ja, agian oparitzeko, bai, bainion, es, baino, es, baina etxerako, ja, eta, bueno, agian balearen haba, igual, segun es, bakoetza daukan adina, eta bakoetza momentu Bueno, benetatik aipatu da, zaian bat guztia berri interesena arabera hartu dezala. Ni, eh, galdetu diet, eh, ba, basketen zurekin itze egin bernula ta galdetu diet eh, ea. Mutiko batentzat futbol eta eh, noskato batentzat, bate mutiko bat galdetuete. Eh, gustatzen zaion batentzat eta es liburu erosi dezaken. Nada. <laughs> ba, bilduma hau, wow, eh, zagitze de gente futbolari buruzkoa. Eh, garaia futbolari basatiak eitzenan bat. Hori, oh, gustatuko sello pio bat, ya fugol harita ba. basati, akal kartuta, bueno, ya, a tope, ya. Ba, e Egi aleman batzenet, egizan eko, bueno, alemana gaur literaturan, ola narratioa, que, ke... bueno, no niko gona gaitan dituzte, ahi, ahi. Bueno, nola durango niko ziko garen, baya, hantxe bertan, migiratxo, abotako joguta. Horida. Oh, oh, ah, gero, aingero ain, de paltzak ere bazuen, baloika, deitzen, bat, bai, oren el orte batzugar gitarra, bat baloika, Ola zondo. Vale. Ba, boixe, ba eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta bueno, urrengo asteen ja liburu bakarrarekin, agaudurango, neusten duzun oietako batekin, hauetatik Aueta, au, aparte, esan nahi dut, hauetako horietako batekin, ba, vale. ba, nekua. Vale. Esa, igual da torna zaini berko degu, berbe jartzeko liburun, ba, gau txarra ba. Bai, agian, bai. Pues, bai. Agian, bai, gure ez a... Gaizteare, eta berkode du, ez da. Bai, baten, bai, ze gainera, ja benduan sartu gara, eta laizte laziko gara, olentzer hori eskatu de eskatu dizaiokun pentsaten, eta olentzer hori ze txarra eskatuko orduan. eskatu bai. bai. igual, urrengo asterako bate, matoladau kasun al-kruzifikatuta, horietako bat, igual, merezidu. Gainago, dutxiko dugu durango pasatzen, gero bate batek esango du, eh, bazookaten lehenago esaterik, pero bueno, a, ba. amigo Ba, erostearekin edo zuko gomendatutakoarekin, vale, eta arriskatu nahi dunak, pues haya kuidaus, no? Haya kuidaus. Oida, gukaz du gomendatu besterik, gukaz du gomendatu. Oida. oida. Oida. Bueno, ba, eskarrikazko gurekin egoteagatik, eta tobrengo astearte. Berdin. Venga, ondo segi.